Наш присвітер церкви, Воробець Іван Степанович, був засуджений на десять років. Інші служителі нашої церкви, нам, які були на волі, було заборонено збиратися на богослужіння навіть в хатах. Не дозволялося навіть декільком зустрічатися по хатах. Нас переслідували ті гибісти, слідкуючи куди хто ходить, щоб застукати десь зібраних для молетви і покарати. А нам так хотілося бути разом зібраними у ім'я Ісуса. І ми особливо молоді діяли як шпіони, щоб обвести кругом пальця тих доносчиків, які слідкували за нами, порадуватися у Христовій благодаті з друзями і торжествувати духом, що ми з Господом перемогли. І це у нас виходило. Успішно виходило. Тому я так рвався після роботи додому. Пам'ятаю ті мої подорожі, як казковий світ солодких мрій. Коли з праглих думок в юні уяві постають картини бажаного, і ти наче бачиш своє майбуття, і навіть чуєш звуки пісень і торжества з того далекого майбутнього, що колись настане. Мої дорогі і милі діти і внуки, не подумайте, що то було з дідовою головою в його юності. Моя голова в тій порі була зовсім нормальною, і по сьогодні дякую Богові за те, що маю в ній. Я переконаний, що ту спрагу в моє серце клав Господь, і на зов тієї сердечної спраги приходив сам. А святий Дух Потішитель приносив у моє серце радощі Божого Царства на землі. Коли я темними вечорами залишався один на один з моїм Господом, і моїми думками серед широких полів моя молитва з непорочного серця відразу досягала престолу благодаті. І я з'єднувався з Богом, заспокоюючись в Його присутності. Коли всі мої проблеми і тягарі були вже зложені молитвою у божих ніг, мене сповнювала небесна радість і такий святий спокій, що немає у світі тих слів, щоб ними розказати про те». В голові моїй і в серці, наче починали грати невидимі оркестри, любі і світлі церковні мелодії, і знакомі, і незнані, я їх виразно чув у найкращому виконанні, яке тільки може бути. То було у сні. Мені здавалося, що я й сам співав і грав на будь яким інструменті партія якого особливо подобалася мені. Коли мелодії були незнайомі, я теж співав чи грав. І як я виводив ведучу мелодію, так увесь оркестр мені акомпанував. Якби я був композитор і мав змогу тоді ті твори викласти нотами на папері, які тут чудові були би твори. І ці чудові небесні переживання не були одноразові. Скажемо тільки в приємну погоду, чарівної ночі, коли красень місяць розсипав своє срібло, загадково освітлюючи таємничі простори полів, а зорі небесні усміхалися щасливі душі, і вона п'яніла від баченої краси, входила мріями в екстаз. А це було майже завжди, навіть у несприятливу погоду, коли була могильна темнота, і густий мокрий холодний туман не пропускав ні звідки ніякого промінця, коли, здавалося, навіть звуки глухо заумирали в ньому, як під ногами чвакало клейке болото. Та під тим туманом, а порою під слякотними дощами, юний одинокий, нічний подорожний, мав Боже, царство в душі. Я наче бачив і був присутній спраглим серцем на величних, небачених до тоді мною святкових богослужіннях, яких майбутніх далеких роках свободи, я дожив, і те, що тоді чудилось мені, ставало реальністю. Ми дожили тих днів, що все те втілилося при кінці вісімдесятих років. Коли розрушилася комуністична система, і прийшла воля для Божого народу, воля, яку ми зустрічали сльозами, теж як у сні. Бо при гніті атеїзму і розгулі комуністів, здавалося, її не буде ніколи. Ми чули, що вона десь є, але нам здавалося, що вона десь там, у Мареві світів, за тридев'ятими землями, для тих щасливих людей, які нею володіють. А ми ніби приречені на вічну неволю. Але як Бог обіцяв нам святим Духом, що прийде воля, і івангельський голос буде лунати по стадіонах і палацах, так опісля й сталося. Наче з під землі Піднялися величні хори і оркестри, і сторжеством залунали по стадіонах і по дворцях культури, настомлені атеїзмом нашій рідній землі. Навіть в московському Кремлі в дворцю з'їздів комуністичної партії, де засідали тільки вороги Христової церкви, схвалюючи проти церкви страшні закони. Велично лунали Божі пісні з переповнених грудей Божого народу у переповненому залі того палацу. Лунало Боже слово і молитви подяки всесильному Аллилуйя. Те зібрання у Московському Кремлі, яке організував, спонсорував і був сам присутній на ньому корейський пастор, самої більшої в світі церкви Йонгі Чо, відбулося в 1992 році. Сотні москвичів вийшли на покаяння у тому місті, де раніше не могло бути названо з повагою ім'я Боже. Величні дивні діла Божі приходилося нам бачити в наші дні. Я забіг далеко наперед, але так пішло до речне слово. Повернемося знову у 1949 рік». Недовго я працював у плановому відділі Глебоцкого ліспромгоспу, тому що дуже скоро зрозумів, що те підвищення по роботі може стати мені пасткою і відірвати від Господа. Товариші мої по конторській праці, які щиро хотіли мені добра, бачили мої здібності і дійсно витягували мене з села на перспективні простори, де зробити собі кар'єру в ті часи було дуже легко. Стали пропонувати мені доступні учбові заклади для успішного просунення уверх по службі. Це було одне, що насторожувало мене. А було й друге. Я з'явився на обрію того колективу молодий, інтересний хлопець і став примічати те, що за мною стали охотитися деякі безбожниці. Я тримав себе в повній Божій зброї. Моя непробивна бронь була в тому. Що я оголосив себе повний ріст глибоко віруючою людиною, і це добре допомагало. Але Боже помазання, працюючи в мені, підказувало, що не варто ризикувати, краще залишити ту роботу. І я з трудами, але того добився. Мене ніяк не могли зрозуміти ні товариші по праці, ні дирекція, які переконували мене залишитися. Вони завіряли мене, що те, що я віруючи, не має ніякого значення для них, що ніколи мені не перешкоджатимуть бути віруючим, щоб тільки я не робив такої глупоти втікати від добра. Та з Божою допомогою я поламав ті смачні калачі, які я мав в них істи, і пішов без оглядки, щоб не мати перешкоди з'єднуватися з Господом. Боротьба з покусами юності Після того, як я залишив працювати в ліспромгоспі в плановому відділі, я працював межирідчо на лісоскладі, вже в моїй конторі, в якій також мав велику спокусу, про яку хочу розповісти. Це може вам, дорогі мої внуки і правнуки, бути добрим прикладом і дороговказом, як перемогти спокусу. Але щоб ви мене добре розуміли, я змушений бути відвертим і описувати все, як було. Бо іначе ви не зрозумієте, яку спокусу з Божою допомогою я переміг. Перед тим, як описувати про це, я змушений описати, як ми, молоді віруючі люди нашого часу, нашої місцевості, себе тримали неопоганеними від світу. Тому що без цього пояснення ви не зрозумієте мене. Вже в цей теперішній час для декого така спокуса вже була би не проблемою. А нас тоді, Боже помазання, яке ми отримали від Бога, вчило так, що хто спогляне на протилежну стать жадібним оком, грішить у серці своєму. Про це сказано Христом Матвія 5:28. А цими гріхами повний світ. Вони не від Бога, але від світу, як це пише 1 Івана, 2 глава 15-17 стихи, який має очі повні перелюбодіяння і неперестаючого гріха в дітях прокляття, як про це пише 2 Петра, 2 розділ 13-14 стих. А святий апостол Яков у 2 голові Третій розділ 13-15 вірші пояснює, чому ця людину перемагає і до чого доводить. Він говорить, що та людина, яка жадібно спогляне на сексуально приваблюву людину протилежної статі, в ній залишається похоть, якою, якщо вона любується, то та похоть її перемагає, а далі гріх і духовна смерть. Отже... Ми берегли свої очі, а тоді і серце легше зберегти. Так ми берегли себе. Хлопці для розбору слова і молитви збиралися окремо від дівчат. Разом з дівчатами ми бували тільки на загальних зібраннях, де були з нами наші батьки, тобто зібрання, на яке приходили всі. В інших випадках, де приходилося несподівано стрінутися чи бути з дівчатами, ми берегли свої погляди, щоб вони не були похитливими. Якщо розуміли, що погляд наш є такий, відводили свої очі в іншу сторону, так було. Те Та слово Господа нашого Ісуса Христа про жадібний погляд, яке я виставив вище, воно не другосортне чи зайве, щоб ним ігнорувати як це робиться вже тепер. Наче того слова і немає ніде написаного. І молодь пожирає одне одного похитливими очима, і ні в совісті, ні Боже помазання їх вже не засуджує. Воно вже не спрацьовує. Воно мертве. Тому і немає того духовного наповнення, що колись було. І не може бути. Тому що тілесний духовному противиться. Про це написано до Галати в 5 розділі 16-17. Хіба Христос говорив пусті зайві слова, які можна не брати до уваги? Та ж ні, бо слово Його буде судити світ. Ви можете не повірити, що дійсно аж так було в пору мого юнацтва. Можете подумати, що дід прикрашує перед вами дійсність, але я пишу чисту правду у присутності святого Бога, перед яким скоро предстану, щоб дати звіт за своє життя, що все точно так було. Яка мені користь буде з того, що я перед вами похвалюся неправдою, і ви мене згадаєте доброю думкою, як вірну Богові людину, а в дійсності я буду неправдомовець і не буду через те у вічності з Господом а десь за дверема царства прийсподні. Думаю, що ви добре розумієте те, що одне одного не варте. Так ось. На такому фоні мого духовного юного життя в тій малій конторі працювало нас двоє. Я і ще один старший чоловік. Але нам було потрібно ще й третього працівника. І ось одного дня я сиджу за столом, працюючи, хтось постукав у двері, і увійшла молода дівчина. Коли я глянув на неї, відразу пустив очі. Вона була як ангел. «Дуже гарна обличчям і станом», – чую вона запитує. «Я почула, що вам потрібен ще один працівник у вашу контору. Це правда?» «Можливо, я би підійшла на цю посаду?» «Мій напарник, вище посадою від мене, відповідає. «Так». Нам потрібен ще один працівник. І починає з неї розмову про її освіту і практику, яку вона має. При їх розмові виявилося, що в неї є всі дані, щоб її прийняти. І вона завтра вже вийде на роботу. Ми познайомилися, познайомили її з її обов'язками, а я увесь час у молитвеному стані перед Господом. Боже мій!